Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam Svi moji sljedbenici će ući u džennet Osim onih koji to nehtjednu Neko reče Ako to neće, Allahov poslanit će Kom se bude pokoravao, taj će ući u džennet Ako mi se suprostavi, taj neće ući Odgovori on Odgovor. سوديو التوحيد Islam's got moment in bitch. إذ bitch. Wa enni أنني ukatimuha shahihu Wa ya'lamu annani ahnu wa sadri Wa in daaqa z zamanu bihi fasihu Lagharat Nadaratuhu وجف به القريح Wa azlamat Al-Hayatu Binadiraihi Wasawahat Al-Azahir Draga bracio i poštovane Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuhu Studio Tauhid predstavlja predavanja na temu hadisa od predavača Abdulvarisa Ribe Molim Allah da primi od nas ovo djelo i da muslimani nađu korist u ovome i na dunjaluku i na ahiretu في شفتي ذبيح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين ينضي وهل بعد النزوح غد النزوح يقارع طومة الإجرام فارداً وَتَشْكُو لِلْجُرُوحِ بِهِ الْجُرُوحُ شُعُوبُ الْأَرْضِ فِي دَعَةٍ وَأَمْنٍ وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين ينضي وهل بعد النزوح غدا النزوح يقارع طومة الإجرام فاردا وتشكون الجروح به الجروح وتشكون الجروح به الجروح فكم هدمت طغاة هناك بيتا على أنقاضه سقط الطموح وكم سفكوا دمان حرا أبيا فما وهنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على زفشان وصبران سُنن نكوشورتي اسمان رضي الله عنه دولاجي دو велике смутне دولاجي до појаве разни kariđe i šije i naravno učenjaci hadisa da bi sačuvali hadis uz lih namjer od onih koji žele da svoje političke i druge stavove potkrijepe i lažim hadisima stali su u odbranu sunneta Allahov poslanika na samom početku postavlja se jedno pitanje to je kada je zvanično i definitivno počelo zapisivanje sunneta Da li je to bilo za vrijeme pusanika Muhammeda s.a.v. za vrijeme njegova života ili je to počelo za vrijeme ashaba radijallahu radi alaihi radi. wa s.a.v. Sunet zvaničnoj definitivno nije zapisan za vrijeme Allahu pusanika s.a.v. iz razloga koje ćemo postoji navesti, mada je bilo pojedinačnih slučajeva da su neki od ashaba zapisivali sebi Na razne predmete zapsivali su hadisa Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam, među kojima je bio Abdullah ibn Amr ibn As, koji je imao i svoju poznatu jeli, sahifu koja se zvala As-Sadika. Od, od njega se prenosi, da, Abdullah ibn Amr ibn Asa, kaže, pisao sam sve što bi čuo od Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam, sa željom da to zapamke. Pa su mi kurejše to zabranile. Rekli su, zar piše sve što čuješ, a Allah u posaniku sallallahu alaihi wa sallam je čovjek, govori u sržbi i kada je smire. Ja sam to spomenuo, Allahu u posaniku sallallahu alaihi wa sallam, a on je prstom pokazao na svoja usta i rekao, piši je tako mi onoga u čio je ruci moj život, iz njih ne izlazi ništa osim istina. Hadis bježe budavud, eddare mi ahmad. Također se prenosio od Abu Hurairi radijallahu anh, da je rekao, niko od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, nije poznavao, nije, ne, nije prenosio više hadisa od mene, osim Abdullah ibn Amra ibn Asa, jer je on zapisivao, a ja nisam. Hadis bliži Bukharija, Tirmizija, Imam Ahmad. Također se prenosio od Abdullah ibn Amra, da je rekao, dok smo sjedili oko poslanika sallallahu alaihi ve sellem, I pisali, nekoga je upitao koji grad će biti prvo osvojen Allahu Poslaniće Konstantinija ili Rim prvo će biti osvojen Herakvijev grad odgovor i Poslanić sallallahu alaihi wa sallam misli se na istamu Hadis bilježe je Darem i Ahmed i El Hayten Nakon ovi hadisa koji nam govore da je među sahabima bilo oni koji su zapisivali sunet hadis postavlja se pitanje Da li postoji, kako što shabi mogli zapisivati hadis, kad postoji druge predaje druge hadisi od poslaniha sallallahu alayhi wa kojima se prenosi da on to strogo zabranjivao, da strogo zabranjivo zapisivanje hadisa. Kaže poslanih sallallahu alayhi wa osim Kur'ana, nemojte od mene ništa zapisivati. Ko je zapisao nešto mimo Kur'ana, neka to izbriši. Hadis bilježi muslim, edarem i jahnem. Također se prenosio od Ebu Sejda al-Hudrija da kaže Tražio sam od Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallame dozvolu Da zapisujem hadis Pa mi nije dozvolio Hadis bliži tirmizija i dalje također, ka, također kaže Buhreira radijallahu an, Dok smo zapisivali hadise Dođe nam Allahu posanik sallallahu alaihi wa sallam I upita Šta to pišete? Hadise koje smo čuli od tebe odgovorismo Knjige mimo Allahove knjige, reče poslanik, pa nastavi. Znate li da su oni koji su živjeli prije vas otišli u zabudu samo zbog toga što su uz Allahovu knjigu pisali i druge knjige? Pitali su Allahu Allahovu poslaniće počemo li prenositi o tebe? Reče, nema smetnje da prenosite ono što kažem ako na mene namirno slaže neka pripremi sebi mjesto u djihennemu. Hadis bijeđi imam nahmed. Nakon predaja koji nam govori da su neki ashab zaposivele hadisa i ovi hadisa koji sada naveli, da je po sanjih s.a.v. to zabra strogo zabranjivao, postavlja se pitanje da li postoji kontradiktornost između ovih predaja. Ako pogledamo, zaključujemo da postoji, međutim, u suštini ne postoji nikakva kontradiktornost, to zaključujemo iz jeli, mišljenja islamskih učenjaka, a naročito učenjaka hadijske nauke. Pa tako postoje po ovom pitanju Mišljenja, jel islamski učenjaka i na prvom redu neki smatraju da se zabrana odnosi na onoga za koga postoji bojazan da će se osloniti na zapisivanje, a zapostaviti učenje hadisa napun. To smatraju neki islamski učenjaci. Drugi opet smatraju da se zabrana veže samo za vrijeme objavljivane Kur'ana i s bojazan da se, da se ne pomiješa s onim što nije od njega. A dozvola je nakon za vršetka objavno. Ili zabrana je samo zapisanje onoga što nije od Kur'ana zajedno s Kur'anom, a dozvola je ako se zasebno zapisuju. I treće mišljenje, mišljenje koje je najispravnije, koje je potkripteno dokazima, najjačim dokazima je mišljenje da je zabrana bila u početku, a zatim je došla dozvola. Jer je hadisu kojim Bosanih sellem kaže napišite Ebušatu, Šatu jednom od sahabaka koji došao iz Jemena koji je tražio da mu se zapišu neki sunneti, neki poslanik uslema ili ovaj neki postupci, neke odredbe. Poslanik uslem naredio je sahabama da mu zapišu. A taj hadis je izrečen u osme godine po nakon osvenja Mekke. zato i samiključnati smatram da je zabrana bila u početku i da je pred taj derogirana zabrana i da je dozvoljeno zapišivanje hadisa Rasulullahovim. Iz prethodno hadisa možemo zaključiti da je zabrana bila iz sljedećih razloga. Izbojazni da se ne izmiješa Kur'an sa sunnetom, a to je zbog činjenice da su ashabi zapisivali Kur'an i hadis na jedan list ili predmet. Drugo, izbojazni da se ljudi ne pozabave sunnetom, a zapostave Kur'an, jer mnogi ashabi nisu još bili naučili Kur'an na pamet. I treće, da se sačuva moć palamčenja kod muslimana jer oslanjanje na pisano riječ slabih pamćenja. I nakon što su nestali ovi ovi razlozi, Allah boga sanih sallallahu alejhi ve sellem dozvoljava da se zapisuju hadisi i potvrđuje nam to najbolje hadis koji, preno, koji se radi od ibn Abbasa radi anhu da je kusani sallallahu alejhi ve sellem rekao na smrti donesite mi knjigu da vam napišem nešto nakon čega nećete žaluti. Hadis se nalazi bližeg Buhari. Znači ono što je najispravnije, da je zadnje što je zabilježeno sellem da je dozvolat za pisivanje hadisa Rasulat sallallahu alaihi sallam. Nakon smrti Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam mnogi od ashaba su prezirali za pisivanje sunneta. Među njima je bio i Omar radijalda van. I on je prvi koji je razmišljao, nakon smrti poslanika sallallahu alaihi sallam, koji je razmišljao o zvaničnom sakupljanju i zapisivanju sunneta i hadisa. Pa kaže i prenosi se od Orveta ibn Zubaira radijallahu anh da je Omer radijallahu anh htio zapisivati sunnet pa se je posavjetovao sa ostalim ashabima i oni su mu preporučili da zapisuje. Omer je pri tom pitanju činio istiharu po tom pitanju činio istiharu mjesec dana i jednog dana nakon što mu Allah Đelašanu podara odlučno sreće Želio sam da zapišem sunnet i sjetio sam se naroda, naroda koji su živjeli prije vas. Napisali su knjigo oko koje se pozabavili i zapostavili Allahu knjigu. Ja, tako mi Allaha, nikada Allahu knjigu neću miješati s nečim drugim. I to je bio njegov stav određeno vrijeme, baš zbog postojanja onih razloga koje su malo prije naveli. Znači, da, ne, da se ljude ne ostane na zapisivanja, zapostavi pamćenje, da se ne bi zmiješao kurani sunnet, tako da Nakon Omera, radijallahu anh, prvi koji je počeo da razmišlja o zvaničnom sakupljanju sunneta je bio Omer ibn Agdalaziz, koji je jedne prilike, nakon što je se pobojao da neće nestati šarijetskog znanja nakon izum izumiranja islamske učenjaka, napisao je Ebu Bekru ibn Hazmu, svom namjesniku i kadiju Medini, da pogleda koje hadise posjeduju, da ih sakupi da ih napiše iz bojazni, da nestane znanja i da nestane islamski učenja. A također napisao da se zapišu hadisi koje je imala Amra ibn bint Abdurrahman, čerka Abdurrahmana Sarika i Kasim ibn Muhammed ibn Jebibar. I pored ovoga Omer ibn Abdelaziz i u druge islamske krajeve poslao je jeli roku da se sakupi sunet Allahu ekusa neka sallallahu alejhi ve i da se zapiše. Međutim nije zapisano sve što je poslanik sallallahu izrekao ni u Medini ni u drugim krajevima islamskog ummeta. Prvi koji je udario kamen temeljac zvaničnom zapisivanju suneta i sa obuhvatnim zapisivanjem suneta bio je poznati hadijski učenjak tog vremena imam Zuhri koji je bio poznat u to vrijeme po poznavanju sunneta tako da mnogi za njega kažu da je u svom vremenu najbolje poznao sunnet i da je, kako kaže imam muslim znao 90 hadisa i prenosio je koje drugi nis pre, prenosili. Međutim, samo zapisivanje hadisa za vrijeme imam Zuhrija nije bilo na način na koji, na koji je to bilo za vrijeme imami Buharije, Muslima i Ahmeda. Zapisivali se zajedno sa hadisma Allahu poslanika s.a.w. zapisivali se i zapisivali se riječi Ashaba, fetve tabi i sve ono što je se vezalo za komentar jeli, određenih hadisa. Naravno, to je bio početak i svaki početak ima svoje jeli propuste. Međutim, period i generacija koja, koja dolazi iza imami, ima iza imama Zuhrija bila je svjetni period sakupljanja hadisa pa zato imamo u tom vremenu prvi koji je u Mekri zapisivao i sakupljio hadise Ibn Đurejić Ibn Ishaq Aumedini Sejid Ibn Ebi Arube Irabi Ibn Sabih Iman Malik U Basri Hamad Ibn Seleme Kufi Sufjane teorije u Šamu Ebu Amr al-Avza'i, u Asit'u Hushaym, u Horasanu Abdullah ibn Mubarak, u Jemenu Ma'mar, Ma u Reju Djeri ibn Abdulhamid i takođe Sufjan ibn Ujajne. Svi ovi koje smo sada nabrali su živjeli u jednom vremenu i ne zna se tačno koji je od njih prvi počeo sa zapisivanjem i sa sakupljanjem sunnata. Tek treće je hijjresko stoljeće je donijelo nove jeli, oblike za zapisivanja sunneta i nove načine, tek u tom stoljeću nastaju zbirke koje se zovu musnedi. Među prvima koji su počeli da se kupljaju hadise na taj način, to je se kupljanje hadisa na osnovu, jeli, e, tako što bi za određenu graju, za određenu ashab, sve njegove hadise na jednom njestu, to se zove musnedi. Znači recimo imamo hadis ibn Abasa sakukli, sakukli bi na jednom mjestu znači zajedno onda hadise ajiše, hadise prvi koji su počeli da zapisuju hadise u Musnede bili su Abdullah ibn Musa el Abesi el Kufi Musedded el Basri Esed ibn Musa ibn Hamad el Huza'i i zatim nakon njih dolazi poznati poznati imam poznati hadijski učenjak poznati fikski učenjak imame Ahmed sa svojim poznatim musnedom. Također sa njim su zajedno bili poznati Ishak ibn Rahavije, Otman ibn Bišejbe i drugi. Tek u trećem stoljeću, tačno 200, u drugoj polovin trećeg stoljeća dolazi poznati muhadis, hadijski učenjak imam Bukavarija, također njegov učenik imam muslim, koji donose jedan novi način sakupljanja sunneta, to je sakupljanja samo sahiji vjerodostojni hadisa. Tako nastaje njegov spoznati sahi najvjerodostojnija zbirka hadisa. Nakon toga nastaje sahiji ima muslima. I to je bio jedan period kada je sakupljanje sunneta, sakupljanje hadisa doživjelo jedan, jedan vrhunac ciони koji su dolazili posle njih nisu donosili nešto novo, nego su samo jele ovaj se kupljali neke, neke druge predaje koje, koje nisu jele ovaj zabilježili ovih imamih koje su malo djelovali. Samo zapisivanje sunneta, kao što smo rekli je bilo bila reakcija na pojavu izmišaja i hadisa. Sami jeli događaj u bisvu osmarala delo laani događaj između koji se desio između Ali i Muavije. Bio je razlog nastojanja raznih sekti i raznih frakcija u islamu, kao što smo naveli, među kojima su najznačajnije Haridje i Šije. Oni su, naravno, da bi, da bi podkrepli svoje pravce, svoja mišljenja, u prvom redu nastojali da krivo tumači neke jeli, kuranske ajete. Naravno, to je bio teži put, teži način. I nakon toga posjeđu za jednim novim načinom, a to je izmišljanje hadisa koji su podržavali i podkrpljivali njihove stavove ili i njihove principe. Kada je faktički nastalo izmišljanje hadisa? Četvrdeseta godina po Hidjiri bila je granica koja je označavala taj perioda kojem je hadis bio sačuvan i čisto od laži iz mišljotina. I početak jednog novog perioda kojim je Hadis postao stresstvo za ostvarenje političkih interesa i unutrašnjih podjela. Sukop koji se desio između Alije i Moavije postao je oružani sukob i došlo je do podjela muslimana na Haridžije, Šije i Ehre Sunne. Nažalost, ovaj sukob uprimio je oblik vjerskog razmoilaženja i bio najvećim razlogom nastanka vjerskih pravaca je frakcija u Islamu. Naravno, to što smo rekli, Ove frakcije, naročito šije, počeli su da izmišljaju u hadise koji su podržavali njihove stavove i njuhove, jel, i mezheru. Prvo su počeli da izmišljaju hadise o vrijednostima i vrlinama određenih ličnosti, kao što su imami, predvodnici, nastali frakcija. I kada govorimo o frakcijama, jel, o šijama i o hariđama i drugim nemstima, ono ehli sunnet je srednji put i oni koji su, jel, koji su bili na istini kada je u pitanju suhobizmđu Alije i Moavije, Je kada je pitanje ispravom sta. Šije su frakcije koja je prva, šije su frakcije koja je prva počela da, iz, da izmišlja hadise, kaže Ibn Abi Hadid u komentaru Nehđul al-Balage, kaže znaj da je osnova laži u hadisima u vrlinama došla od šija, znači da su oni prvi počeli da izmišljaju hadise o vrlinama određenih osoba kao što je Ali an i ostali. Veliki zamah izmišljanja hadisa uzelo je u ovu periodu jel u vremenu tabi'ina jer znamo da su ashabi generacije koji je odgojio ličnu rasul salallahu a.s. da je njihova bogobojaznost i straho poštovanje jel bilo to što je sprečavalo da izmišljaju hadise na rasula salallahu a.s. imali su na ume na hadis ko na mene na aminu slaži neka pripremi sebi mjesto u džehennemu i e, imali su hadis imali su na ume hadis koji je psan i s.s. kaže slagati namene mene nije kao slagati na nekoga drugog ko na mene namirno slaži nekad pripremi se mjesto u djihennam. Oni su bili neumoljivi, nepokolebljivi kada je bila u pitanju istina, kada je bila u pitanju odbrana istina. Kaže, bilježi i kad da Enes radi Allahu anj pričao jedan hadis pa mu je jedan od prisutnih rekao da li si ti to čuo od Allahov kusanika sallallahu alaihi vselem reče da ili čuo sam to od onoga tako dakle, mi Allaha mi nismo lagali, nismo znali šta je lag načinjeno što se može zaključiti iz ove predaje je da, da laganje i hadisa, nastanak apoklimija hadisa nije nastalo u vremenu ashaba. Nema sumnje da izmišljanje hadisa nije znači nije poteklo od ashaba, nego je to poteklo iza smrti niti neposrednik selem nego je to nego je to poteklo iza smrti osoba njihov selem i u generaciji tabeena. Sada ćemo navesti osnovne i glavne uzroke po kojima su nastali Lažni hadisi, zbog kojih su ljudi počeli da izmišljaju lažne hadise. Prvi je uzrok su, kao što smo rekli, prvi uzrok je političke razlike. Rafidije ili šije su prva frakcija koja je najviše slagala i izmišljala hadise na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, jedne prilike, Imam Malik je upitan o Rafidijama, pa je rekao, nemoj sa njima pričati i ne prenosi od njih jer lažu. Kaže, surajk el-kadi, Prenosi, prenosi od svakog koga sretneš, osim od Rafidija, jer oni izmišljaju hadise i uzimaju i za vjeru. Kaže Hamad ibn Seleme, pričao mi je jedan njihov šejh, pa kaže, mi kada se okupimo i nešto smatramo lijepim, učinimo to, učinimo ga hadisom. Znači, izmislimo da je to hadis. Ehli sunnet, kao najveći dokaz, da šije izmišljaju hadise, uzimaju Apokripni hadis koji su izmislili, a glasi i vasijed, oporuka je u Gadir Hamu. Pojašnjenje ovog hadisa da je posanih s.a.v. kada je se vraćao sa oprosnog hađa, sakupio ashaabe radijallahu anhum u mjestu zvanom Gadir Ham. Uzeo je Aliju radijallahu anza ruku i stao s njim pred svima ashabima i dok su oni posmatrali to reče im, Ovo je moja oporuka i moj brat i Halifa postaje mene, pa slušajte ga i budite mu poklon. Za ovaj hadis Ehli Sunnet kaže da je lažni bez sunnje i da su ga izmisa Rafidije. Također hadis koji glasi, ko želi da gleda u Adema alaih selam s njegovim znanjem, u Nuha alaih selam s njegovom bogobajaznošću, u Ibrahima sa njegovom blagošću, u Musa sa njegovom uvaženošću i u Isa s njegovom pobožnošću neka pogleda u znači, prvi hadis koji su nastali, baš hadisi koji govore o vrlinama određenih osoba. Izmišljali su hadise o vrlinama Ehljubejta, posljednika porodici Hadise koji, koji grde Moaviju radijallahu manju. Mi znamo da su šije jel, kako oni kažu u sedminici, ali da oni brane istinu i da ovaj grde Moaviju zbog što je se desilo između Ali i Moaviju. Kaže u tom apokrivnom hadisu Ako vidite Moaviju na mom minberu ubijte ga. Na ovaj način, Rafidije su prešli sve granice u laganju na pasanih sallallahu alaih Tako da kaže Halili u dijelu El Iršad Rafidije su o vrlinama Ali i Jehlu Bejta izmislili oko 300.000 hadisa. Nažalost, pored Rafidija Pored šija, neki sedmenici, jahni sunneta, zbog svog neznanja, zbog svog džehla, da bi se suprostavili, da bi odgovorili, ovaj, kao reakcija na ono što su radile šije, poštjeli su da između išli hadise. Međutim, ne u onoj mjeri koji su radile Rafidije. Primjer takvog hadisa je hadis Poje se prasi kaže u dženetu nema ni jednog drveta a da na, na jednom a da na jednom od njegovi lišтова ne piše la ilahe illallah muhammadur rasulullah Abu Bakr Sidik Omer al Faruk Usman ibn Norej a čuo izmišljeni hadisi koji su izmišjene zel tehli sunneta da bi se jeli su prostavili ili kao reakcija na ono što su izmišljale rafidija i šiija Skođer i pristrasne pristavce Moavija, koji nisu bili objektivni, koji nisu uzeli stav sunata i nisu bili sedbenici znanja, izmišljali su hadise kao na primjer hadisu, kome se kaže trojca su povjerenika, ja, Džibril i Moavija. Trojica su povjerenika, ja, Džibri ili Moavija. Sad se postavlja pitanje, znači ovo je kada, kada je u pitanju sekta Šije ili Rafidije, postavlja se pitanje da li su Haridžije lagale, da li su Haridžije lagale na Allahu poslije njihova S obzirom da oni, da ta, da ta sekta ili frakcija da smatra kućini veliki grij, da izlezi izvjeriti. Islamski učenjaci spominju da su Haridžije sekta, koja je najminje izmišljala hadise na lahu posljednika za selem, baš iz ovog razloga koji smo spomenuli. To je frakcija koja je se pobunla kod i valije zbog toga što je prihvatio presudu, jeli u onom slučaju događaj koji se desio izmrđa njega i Moavije. Razlog po kojeg Suhariđe je rijetko lagao na posljednika za selem je njihovo smatranje da je velike i grejne Ali pored ove činjenice, neki njihovi prijedvodnici se nisu sačuvali od lažina Allahu kusanika. Prenosi se od, jedno, od jednog od njihovi šehova da je rekao U istin su ovi hadisi vjera, pa vidite od koga uzimate vašu vjeru. Mi smo, kada bi nam se nešto svidjelo, to učinili hadisom. Ovu predaju biljež Ibn Đevzi u svom dijelu, u svog djela El Maubu'a, to je dijelo u Ibn Đevzi sakupio apoklipne hadise. Kaže Abdurrahman ibn Mehdi, Haridije iz Indijici su izmislili ovaj hadis, kada vam od mene dođe hadisu, poredite ga sa Allahovom knjigom. Pa ako bude u skladu s njom, to je moj govor. Međutim, za ova dva apoklipna hadisa, ovaj prvi, ovaj drugi koji smo naveli, islamski učinjaci strikno ne tvrde da su, da su potekli od Haridija. Prvi hadis također prenosi Hamad ibn Seleme od jednog grafidijskog šeja, pa poslije mogućnost da je pripisivanje ovog hadisa Haridžijama, Haridžijskom šeju greška. Znači poslije mogućnost da ovaj hadis potekao od, od šija, ne od Haridžija. A drugi hadis, kada vam odmene dođe, od dođe hadis, pored to, to sa Koranom, zadnjega kaže Abdurrahman ibn Mehdi da su ga izmislili zindijci i Haridžija. Prvo se postavlja pitanje kako su se mogli dogovoriti da izmislio ovaj hadij zajedno zindijci i Haridžije, a poslije ću kod kod zindijci. Da li su ga izmislili u isto vrijeme ili je neko od njih prije, neko kasni. Kaže Ibni Tejnije o njima, o Haridžijama, nisu oni od onih koji namirno lažu, nego su poznati po iskrenosti, tako da za njih kažu njihovi hadisi su među najvjerodostojnijim hadisima. Znači Haridžije su nosili vjerodostojne hadise. Kaže, znanje jednu tem je, znači njihovi hadisi su među najvjeroj na, najvjero dostojnim hadisima. Znači, to je prvi razlog izmišljanja hadisa, političke razlike i nastajanje, jeli, sekti i frakcija. Drugi razlog izmišljanja hadisa su zindijci ili drugačije rečeno bolšnjaci koji su primili islam da bi rovarili protiv njega i da bi ga rušili izmoutra. To je skupina koja prezirije islam kao vjeru i državu. Islam je dokinuo mnoge imperije i vladavine koje su bile utemeljene na nasilju, nepravdi i krivom vjerovanju i mnogi vladari su izgubili svoju vlast i preslišnju. Ti isti vladari i alikani su tražili povoljnu priliku da se osvijete islamu, pa su uvidjeli da je najbolji način iskrivljavanje vjerovanja, dodavanje sunnetu i laganja na Allahu poslanika sallallahu a.s.w., bio jedan od najboljih načina da ostvare svoj zamišljeni cilj. Primjeri hadisa koji su izmislili zindici. Kada pogledamo nove hadise, kada i čujemo na ud bila čovjeku se ježi koža, to ko se imalo jeli? Ko imalo ima imanom u svom srcu ježi mu se koža. Jer oni su prelazili sve mjere jeli u, svoj, u svom šumnu vjersku i svoju blicemjertu kada je upitan izmišljen hadisa. Kaže oni u jednom apupifnom hadisu, kojeg su, kojeg su izmislili, kažu, Allah je stvorio meleke od laka sa svojih laktova i prsa Kaže, u drugom lažnom hadisu, kažu, Allah je se požalio na oko, pa su ga meleki obišli, posjetili. Dalje izmišljali su hadise, koji su potpuno suprotni sa islanskim principima, kao što je gledanje u lijepo lice i bade. To bi jel bilo za ova vremena? To odgovaralo mnogim. Kad tako su dvoličnjaci, tako su dvoličnjaci, zindijici izmislili na hiljade apoklipnih hadisa iz oblasti akide, iz oblasti hlaka, medicine, halala i harama. Kaže, jedan od dvoličnjaka po imenu Abdul Kerim ibn Ebi el-Avđa, kada je dovedena na pogubljenje Naravno, mnoge halife jeli, stali su na odbranu sunneta i stali su proti dvoličnaka zindijeka. Kaže, kada je poveden na pogubljenje, priznao je da je izmislio četiri hadisa koji oharamljuju halal halalju Halalju Har harbu. Ti hadisi naravno raširili se među ljudima, tako da su islamski učenjaci, haditski učenjaci imali veliku, veliki napor, ulagali su veliki trud da razvoje, Uh, sahij i vjerodostljeno hadise od onih hadisa koji su daji koji su izmišljeni, koji nema nikakve osnove. Tako kaže uh, za njega kažu da ga je ubio Muhammed ibn Suleiman ibn Ali, koji je bio namisnik u Basri. Pored ibn Ebi el-Auđa, najpoznatiji dvoličnjaci iz indici su bili Bejan ibn Sem'an el-Mehdi, a njega je pogubio Hvalid ibn Abdullah el-Kasri i Muhammed ibn Seyd el-Maslub, el kojeg je pogubio Abu Djafar el -Masub. Treći razlog izmišljanja hadisa je prisrastnost strasi plemenu, jeziku, mjestu i imamu. Zato su prisrastni sledbenice Buhanife izmješali izmješali hadise koji su bili, je koji su hvale Buhanifu. Jedan od takvih hadisa koji je poznat i rašine među udomašenih čuo čak i neki, je li uboštica spomenu. Kaže biće pojavči se u mu'me umetu čovjek koji će se zvati Buhanife, on je svjetiljka mora ummet. Hadis koji nema nikakve osnove, koji nema lanca prenoslanca. Također, oni koji su, koji nisu simpatizirali imam i šafiju, izmislili su hadisu kojim stoji da će se u mom umetu pojaviti čovjek koji će se zvati Muhammed ibn Idris, to je šafija, kaže on će biti štetni za ovaj umet od iblisa. Znači, ovo je bio jedan period kome je nastalo na hiljade i na apokri, hadisa. To znači treći razlog. Četvrti razlog su pripovjedači i vajzi koji su izmišljali hadise da bi ljude rasplakivali i da bi ljudima činili sjela prijavko. Zato ćemo vidjeti da su oni izmišljali hadise i priče koje su pripisivala Allahom, Hussanikus, a.s., Primjeri takvih izmišljotina su riječi, tj. apokufni hadirskom stoji, ko kaže, la ilaha illallah, Allah će mu za svaku riječ stvoriti pticu, kljunče joj od bitve od zlata, a perije od, od merđana. Kaže, jedne prilike imame Ahmed Jahja ibn Me'ini su klanjali u mesjidu koji se zove Rasafah. Kaže, pa ispred njih ustane jedan čovjek, propovjedač, i počne govoriti, Pričao nam je Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in. Kažu, pričao nam je Abdureza kod Katadej, a on odene se radijallahu an, da je postanik s.a.v. rekao, ko kaže la ilaha illa Allah, Allah mu za svaku riječ stvoriti pticu, kluče joj bitio zlata, prijerio od merđana. Znači predvodni hadis, hadis. Kaže, Ahmed i Jahja se pogledaše. Pa Jahja upita Ahmeda, jesi li ti ovo pričao? Tako mi Allah Allaha u prvi put sada čujem odgovore Ahmed Nakon što čovjek završi, priđe mu Jahja ibn Ma'in i upita ga, ko je to pričao? Ahmed ibn Hanbel i Jahja ibn Ma'in odgovori pripovjedavči. Jahja mu reče, ja sam Jahja, ovo je Ahmed i nikada nisam čuo za taj hadis. Na to čovjek reče, slušao sam da je Jahja ibn Ma'in Ahmad, ali sam se u to tek sada uvjerio. Jahja mu reče, a zašto? Kažeć, on odgovori, zar na Dunjaluku postoje drugi Ahmed ibn Hanbel i Yahya ibn Mayim mimo vas, vojci? Ja sam pisao od sedamnest osoba pod imenom Ahmed ibn Hanbel i Yahya ibn Mayim. Pogledajte do koje su mjere išli, jeli? Da su čak i pred onima kojima pripsivali hadise, jeli, potvrđivali svoju laž. Ovaj, u predobilježi su ljuti. Također su ljuti spominje u svom dijelu koje se naziva تَحْدِيرُ الْخَوَاسُ مِنْ أَكَدِيبِ الْكُسَاصِ Spominje predaju u tom djelu da jedan od ovih pripovjedača odsjeo u Bagdadu i prenio komentar ajta, znači putefsirio ajta اَسَا اِنْ يَبْعَتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Gospoda, tvoj na onom svijetu hvala i došto na mjesto darva. I tvrdio je da će po sanih sallam sjesti na arš, a bih bila zajedno s Allahom i To je čuo Muhammed ibn Đar I žastoko se naljutio, naljutio. Otisao je njegovoj kući i na vratima napisao enis, wala ala Slavnije neka je onaj ko prijatelja, sudruga nema. Inači arš niko sjesti neće. Kada je ovo svijet pročitao na valisu, na njegovu kuću i kamenovali je, tako da je kamenje zatrpalo vrata. Peti razlog izmišljanja hadisa i sufikska razmimo ilaženja, znači koja su, jel, nastala, i pristrasne neznalice i griješnici, fasti su imali loše namjere, da bi podržali svoje mezhebe, posegli su za lažnim hadisima. Od tih hadisa su, na primjer, ko digne ruke u namazu, nemam namaza. Ko digne ruke, ko bude dizao ruke u namazu, nemam namaza, znači neispravno je namaz. Također, hadis kaže... Recimo, mi znamo da po pitanju učenja bismile na glas postoji razmilaženje među fiksim učenjacima. Sada oni koji su stava da se uči na glas, izmislili bi hadis. Kao što je hadis imami, kaže da u njemu kojem stoji imamijom je Džibril pod kabe. Imamijom je Džibril bio imam, jel? imamijom je Džibril pod kabe i učio je na glas bismillahirrahmanirrah. Također, znamo da stoji u jednom maputnom hadisu, kaže, ko kaže da je Kuran stvoren postoje nevijedni. Oni koji su matrali, ovaj, to je stavljena sunita, da je, je Kur'an Laha u govor, tu ste čuli, da nije stvoren, međutim, eh, mnogi da bi to podkrijepili Hadisima, ne znaju da, da je to zabranjeno iz mišlja Hadisa, izmislio hadiskom i mi kaže, ko kaže da je Kur'an stvoren, postao je nevidnik mađen, mada je među islamski i među islamskih učinacima bilo, oni koji su matrali, ko eh, kaže, ko smatra da je Kur'an stvoren, da je to nevijestvo kao što imam Ahmed, kao što imam Ahmed. To bio njegov Šesto u šesti uh, razmišljanja hadisa je nepoznavanje vjere i uspostojanje želje za hajrom. Imali su jel, dobre namire, ali su bili džahvi i ispoznavali vjeru. Često su pogožnjaci, dobri, dobri ljudi izmišljali hadise da bi posticali ljude na hajr, na, na dobro. Vjerujući da se na taj način približuju uzvišu nam Allahu Bilašanu. Tako što su islamski učenjaci upozorili na to hadisom, ko namjene namjerno slaži, neka pripremi sebi mjestu džehennemu, oni su rekli, mi, lažemo, mi ne lažemo na poslanika, mi lažemo za poslanika. Kaže, i primjer izmišljenih hadisa, koji su izmislili neuki pobožnjaci, možemo slobodno vrstiti ovu jel, kategoriju Hadis držite se imana svoji nanak, ili možemo to karakterisati kao pristrasnost bez neboj. Primjer izmišljenja hadisa su Hadisu, hadisu o vrijednosti određenih kuranskih sura. Znači, ako bih bi ovaj... Htio da, da pohvali neku suru i da, da je on, učenje te sure ima svoje vrijednosti, on bi izmislio hadis o to. Kaže, Nuh ibn Ebu Merijem je priznao da je izmišljao hadise na ovu temu. Upitan je da ti prenosiš hadise od ikreme, od Ibne abbasa o vrijednosti učenja pojedinih sura kad niko od ikrivinih učenika od njega ne prenosi takve hadise. A on je odgovorio, primijetio sam da ljudi iz dana u dan sve više zapostavljaju učenje Korana, pa sam izmišljao hadise o vrijednosti učenja Korana kako bi i na Neznajući Ne znajući da postoje, je li hadis koji govori o vrijednosti učenja Korana i nije, nije imao potrebe za izmišljanje aplikovih hadisa. Sedmo, sedmi razlog izmišljanja hadisa je približavanje vladarima, i emirima, onim što odgovara njihnim željama i tohtjevi. Primjer spomenutog je postupak Grijasa Ibn Ibrahima kada je došao kod halife el-Mehdija a on se zabavljao s golubom. On mu je spomenuo hadis kojom je u kaže nema natjecanja osim u strjaštvu, devama i konjima. Pa je dodao ili pticama nakon što je vidio el-Mehdija ovaj, halifu da se, da se zabavlja s golubom. Da bi, da, bi, da bi zadovoljio Mehdi je da bi postigao njegov zadovoljstvo Kaže, Mehdi mu za uzrad podari deset hiljada srbrenja naravno da Allah Đelšanov nije u svakom vremenu dao ljude učenjake koji su stali nasuprot oni koji su izmišljali hadise u ovu vjeru bi se svašta uvuklo i ova vjera bi se eli, ovaj skrnavila kao što je to bio slučaj sa ostalim vjerama da Allah lješanu nije dao ljude koji će čuvati ovu bijan. Nikada ne bi uspjeli saznati laž, nikada ne bi mogli razlučiti šta je vjerodosljeno, šta je nije, da nisu da nije Allah lješanu dao učenjake, da, da, da, koji su postavili određena pravila, određene principe, na osnovu koji su, jeli, saznavali, spoznavali koji hadis je hadise vjerodosljeno, a koji nije. Kako Postava se pitanje kako prepoznati apokrifni hadiz, da li postoje neki znakovi, na koji možemo prepoznati apokritni ili lažni hadise. Hadiski učinjaci uložili ogromne napore, dok su odvojili i objelodanile hadise koji su izmišljeni na laubu sanika s.a.v. od onih koji su vjerodostojni. Na takve vrste hadisa oni su ukazali u zbirkam apokritnih hadisa, a jedna od takvih zbirka je, ona Kitabu Meuboat od im. Dževzija koju smo prednodno spomenuli, Uz to su spomenuli vislani slučnjaci neke znakove, na osnovu koji ih možemo raspoznati, raspoznati apoklipni hadis od onoga, od, od, od ispravnog verodosnjivog hadisa. Imamo znakove koji se nalaze u samom senedu lancu prenoslaca, imamo znakove koji se nalaze u samom metnu tekstu hadisa. Prvo navesti navesti znakove koji se nalaze u senedu hadisa. Prvo, Kada neko sam prizna da je izmišljao hadise, kao što je to Abdul Karim Ibn Abiy el-Auđa, priznao da je izmislio 4000 hadisa. Drugo, da ravija hadisa bude poznat kao lažac, poznat među ljudima i da hadis ne prenosi jedan povjerljiv ravija. Hadijski učenjaci su pridavali pažnju u, pozna, u poznavanju lažaca i njihove biografije i pomno istraživali hadise koje su oni izmišljali. Treći znak da Ravija prenosi hadis od šeha kojeg nije sreo ili je rođen nakon njegove smrti ili nije bio u mjestu za koje tvrdi da je u njemu čuo hadis od šeha. Islamski učinjac, kao bi smo rekli, izlučavili biografije, istoriju, istoriju prenoslaca Ravija tako da se zna za svakog Raviju kada je rođen, gdje je učio, kod kojih šehova je učio, u koje gradove odlazio, tako da su na taj način znali ako bi došlo do izmišljanja ili, ili laganja Da, da znali su da li je, da li je hadis nedostan ili nije. Tako kaže tako je Me'mun Ibn Ahmed el-Herevi tvrdio da je čuo od Hišama Ibn Amara pa ga je Halafiz Ibn Hiban upitao kada si bio u Šamu, reče 250. godine. Na tomu Ibn Hiban reče Hišama od kojih prenosiš je umro od 240. godine. Također se navodi u predgovoru muslimovog sahiha da je Mu'alla ibn Irfan, rekao, pričao nam je Ebu Vail, kaže, došao nam je Ibn Mesud na Sifinu, poznata bitka na Sifinu, kaže Ebu najm zar si ga vidio nakon što je proživljen? Ibn Mesud, radijallahu an, je umro 32. ili 33. godine, prije okončanja vladavine Osmana, radijallahu an, na tri godine. Četvrti znak apokrifog hadisa u senedu je da ponekad neke okolnosti i stanje samo ograbije otkrivaju hadise otkrivaju hadise koji su izmišljeni bilježi Hakim od Sejpa ibne Omera etemim ja da je rekao jedne prilike smo bili kod Sada Torejpa kad mu dođe njegov sin plaćući šta ti je upita ga on udario me učitelj odgovorio Današu i ih sigurno poniziti reče mu otac pričao mi je iklime od ibne Abasa sad navodi hadise Pričao mi je iklima od Ibne Abba a on od poslaniha, sallallahu alaihi sallam, da je rekao, najbiri od vas učitelji vaše djece, nemilosni su nemilosni su prema jitimu, a osorni su prema miskinu, bjednju. Znači, čo je bio u stanu da izmisli hadisa. To su, znači, znakovi hadis znakovi lažnih hadisa u, u, u, samom, u samom, jel, senedu. Sada ćemo spomenuti neke znakove hadisa u metnu. Prvi znak je plitkoumnost u izrazu i značenju. Mohamed Sadaselem bio najređ, najrečitiji čovjek. Govorio je isključivo o književnim, arapskim jezikom. Njegove reći su bile jezgrovite i sadržajne, pune mudrosti pouka Mogućnost bilo kakve greške u izrazu i značenju bila, bila isključena. Kada se u tekstu hadisa njegovom značenju nađe nešto od toga, to ukazuje da bi se moglo raditi o apokritnom hadisu. Od ovo se mogu podvesti hadisi kojima se za neznatna djela obećavaju velike nagrade i za sitne prijestupe prijeti teškim kaznikom. Na primjer, hadis koji je izmišljen, ko kaže ilaha ilaha illallah, uzvišni Allah mu stvori pticu koja govori 70.000 jezika. Svaki jezik na 70.000 jezika za njega traži oprosti. Tu spadaju svi hadisi u kojima se za neku učinjeno djelo nagovještavaju nagrade poslanika. na po klanja toliko i toliko rekata duha namaza, imat će nagradu 70 vjerovijesnih. Drugi znak u samom tekstu hadisa, koliko hadis protivriječi koranskom tekstu i nije moguće naći kompromis u značenju. Naprimjer, vambračno dijete neće ući Apokrifni hadis koji se kosi sa Kuranskim majetom. la taziru wa ziru Niko niči teret neće nositi, niko ničije grijehe neće nositi. To se znači kosi sa Kuranskim principom. Treći znak u koliko hadis protivreči mutawatir hadisima i nije ga moguće s njima uskladiti. Na primjer hadis apokrifni kome stoji ukoliko dovaz do pre hadis koji potvrđuje istinu prenostega ga svejedno, da li sam ga ja rekao mi nisam. Ovaj hadis je u koliziji, jer su proti samo utavati hadisom, koji smo naveli koji kaže, ko namene namjerno slaži neka pripremi sebi mjesto u džehennemu. Četvrti znak u tekstu hadisa, ukoliko se hadis kosi sa zdravijim razumom, a nije mu moguće dati relevantno tumačenje, na primjer, Hadis, apokritni hadis, kome stoji, kaže, nuhova lađa je obišla oko, oko Kabe sedam puta, a zatim fanjala dva rekata i zemakama Ibrahima. Peti znak u tekstu je da hadis bude u suprotnosti sa iđmaom, sa konc konc koncenzusom u Leme, na primjer, ko naklanja neke farzove u zadnjem pet od meseca Ramazana, to će mu biti nadokonat da svaki namaz koji ga je prošao u životu do se nam dvd. Znači, ovo oni koji, jel, neka nije počeli da za da jedan dan nadoknuli sve, mogu uzeti ovaj hadis za dokazati. Koji su izmišljali čak i medicini. Pa kažu, patliđani lijek za sve bolesti. Ili pogled u lijepo lice poboljšava vid. Sedmi znak, gdje ako se hadis kosi sa općim pravilima, vjeri. primjer kome se rodi djete, ko mu da ime Muhammed, uči će u dženet i oni njegovo djete. Mi znamo da čovjek ne može, jel, da zaradi, ne može da zaradi džennet neki nekih, jel, postupaka, kao što je na djevanje imena, nego čovjek zrađuje džennet sa, jel, Allahom miloću, odnosno svojim djelima. Osmo, ukoliko pripadnik nekog mezheba prenosi hadis koji govori u prilog njegovu imamu, a kudi ostale imame, na primjer, hadis koji, su, koji smo prijedno spominjali, u mojom umetu će se pojaviti čovjek koji će se zvati buhanife, nu'man, on će biti svjet, svjetljika mojeg ummet. I hadis koji govori prišafije da će ovaj, da se pojaviti u momom umetu čovjek po imenu Mohamed ibn Idris, on će biti štetni iz ovaj umetodi Bisa. To su uglavnom imeli osnovni razlozi. Mada postoje drugi razlozi izmišljanja hadisa, izmišljanja apoklije hadisa, ovo su osnovni razlozi i uslamski učenjaci su, kao što smo rekli, uložili veliki napor da sačuvaju da sačuvaju ovu vjeru da se čuje sunet Allahog posanika sallallahu ve sellem, jer napad na sunet, kao što smo rekli napad na Kur'an, direktno napad na, na, na, na Allahog djelašanuhu. Toliko za danas, molim Allah djelašanuhu, e, da ove riječi nam bude otporisti, da izvučemo povke i na vas Allah djelašanuhu nagradi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi na našim prostorima postoji apukripni hadis koji je izmišljen, a to je šetanova i glisova, ispovijest poslaniku, sallallahu alaihi Kao i ovi hadisi koji su malo prije navodili, jele ovaj hadis nema nikakve osnove i nema seneda van se prinaslati. Zato ovo je pokaj za nas. Kada u pitanju prenošenja navođenja hadisa, ne smijemo naročiti hadisi koji u sebi imaju ove znakne bilo, jer naravno mi sened manje poznajemo, ali naravno umetnu tekstu hadisa, ako ako najeđemo na neke znakove koje smo naveli, trebamo biti oprezni da ne bi prenijeli apoklifni lažni hadisi i u tome učestvili. su se desi da ljudi želje iz ljubavi prema ovoj vjeri, prenosi apoklifne lažne hadise. I među ostalog ima ona, ima ona nurdova, i za nju postoji jedan hadis apoklifan. Imaju uh, apokrifni hadisi koji govore da u određenim danima nije dozvoljeno, nije lijepo raditi određena djela rečimo navodi nije utorak, nije posažen, nije nije usred lepo rezati nokte i tako dalje. tako da ovaj mi sve na jednoj prilici na jednoj na jednom šerijskom kursu govorio o toj temi, pa su ljudi, ovaj pa što bi prisutni počeli da donose neke listove na kojom su bili sakupen ti apokripni hadisi. Čovjek ne može da se načudi šta je sve ljudi ne mogu izmisliti šta. Šta ne mogu jel, da oslavet na posinjih od sebe. Baš te, baš te hadise sve su višenovodli. Najveću ulogu na našim, na našim prostorima, najveću ulogu u izmišljanju Hadisa, narod, narod imaju Sufije. Naš neuki narod koji ne poznaje vjeru, stola koju prihvatli od njih. Zato imamo kod mnoga suje vjerija, čak, jel, mnoge Hadise u Akid, koji su za Akid, suje vjerija koja su raširana među, među našim majka i njenama, koje je to sad vrlo teško iskorijeniti. Suje vjerija ne valja upac veće upace, ne valja rezati nokte, ne valja ti ispred tebe, Kad grmi, treba da se, da se kurbanske kosti stavio špore da izgore pa da, da ne grmi, ili ako nema kiše. I mnoge druge stvari koje su postale vjeru nažalost, ljudi su to lako prihvatili, dok istinom vrlo, vrlo teško prihvatili. Da Allah šanu pomogne u vjeru i da očistije od razno vjerja i svijetu.